Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Tjena dig, detta är Noah från Idol. Du lyssnar på bv report. Vi startade Bebibord, anade vi föga att programmet skulle utvecklas till någon sorts hemmahushhybrid. Ej att förväxla med äntligen hemma i dessa tider. Av äkta 80-90-talsnitt, men nu sitter vi ändå här i ännu ett vardagsrum. Jag heter Joakim Hanes och du lyssnar på Bebibord på gt.se. Rösten du hör ungefär nu. Hallå. Tillhör Patrick Lindberg. Det är han som är puff i vår duo. <laughs> Veckans gäst är en av de största blåvita hjältarna i modern tid En av dem som många nämner som sin favoritspelare i FG Göteborg, All Over Och hans aura har till stora delar kommit att bli lika med föreningens identitet Välkommen till BB-pod Håkan Mild Tack så mycket Det gläder mig att du tar upp Håkans aura För jag har ju en bild av Håkan som ganska så här timid men bestämd Och jag tänker att vi börjar med att ta den gigantiska elefanten i det här rummet Det var så här att för ett par år sedan så spelade en annan Håkan i stan vi namn Håkan Hellström. Och du och jag, vi var ju så roliga då så vi köpte ju då ett gäng reklamplatser runt om i Göteborg på sådana här stora tv-skärmar som så rullar. Sådana här ljustavlor liksom. Ja, precis. Det, det rullar ju så utanför Ulleby och sådär. Och så hade jag även köpt då En bild på Håkan där du står med näsblod. Vad var på Viare tänkt att skriva? Det finns bara en Håkan i Göteborg och basera ut detta samma vecka som konserten. Ja, det skulle stå på Ullevi Medan <här> ja. Håkan Helsing <Hälström> spelare. <här> ja, och då då var det en man den enda i världen som satte sig emot detta. Ja, och möjligen Håkan Helsing också. Det var ju Håkan Mild. Håkan, varför fick vi inte visa dig för stan? <här> Nej, men det hade väl uh, känts så där måste jag erkänna. När du minns Håkan detta? Hälström. Ja, jag minns detta. Jag vet att det var, det var inte ni som frågade. Utan nej, nej, nej. Jag, jag, jag, jag gick omvägar med, vänner, ja. med dina vänner. Ja, ja det så var det. Va? Ja, visst. Ja, det kanske varit annorlunda du frågat själv då, men vet man ju inte. <laughs> nej, men det var väl bra att uh, Håkan Hellström uh, fick sin dag. Ja jag, jag tycker fortfarande att det hade varit fint och sett så här blåvitt på kartan även den då. Nästa gång Håkan Hellström behöver pengar och gör en konsert på på Ullevi då då kommer den ändå Håkan. Ja ja men det, ja men då då får vi godkänna det då. Ja, det är bra. Ja. Hur rullar vi på sponsorsidan, Glimberg? Jo men det rullar på ganska bra, tackar som frågar. Vi är även denna vecka sponsrad av Design Network eller som vi säger i blåvitt folksmunt, Dav. Det är ju Magnus. Känner du Magnus, Åkan? Absolut. En mycket trevlig kille. Och extremt blåvit kille. Ja, det är det. Han har ett stort hjärta för föreningen. Han driver ju då det här fantastiska profilföretaget som riktar sig mot andra företag. Där man kan få jackor, man kan få golfbollar, man kan få vad du vill med din egna logotyp på. Och vi har ju en tävling då tillsammans med DAV. Där prispotten är då att man får göra vad man vill från DAVs hemsida för 2000 kronor samt ett årskort på gamla ullvi. Trevligt Eller hur, jag tänkte vi skulle läsa in ett par så här, bidrag som har kommit till den här tävlingen För den fortgår ju här nu under ett par veckor till Och då är det en kille som heter Ivar, han skriver att han behöver nya shorts Eftersom han har börjat i ett nytt fotbollslag Och då hade de tydligen hans färger där, det var jättebra Så du tänkte han köpa till hela laget då? Eller till sig själv, han kanske köper 40, par. 40 par till sig själv så slipper han tvätta, jag vet inte Sen har vi en tjej som heter Johanna Johansson och hon har tänkt lite utanför boxen här. Hon skriver att hon i princip bara har kvinnliga kunder som kommer till sig. Och i dagens läge så kanske det inte hade varit så dumt att kunna dela ut lite överfallslarm med hennes logotyp på. Du kan få vad du vill från Design at Work hemsida. Har de överfallslarm? Det har de. Och den här tävlingen finns då på Design at Works Facebook-sida. Så sök på Design at work gilla sidan och skriv vad du hade velat trycka för 2000 kronor så du med och tävlar om då detta priset samt ett årskort på Gamla Ullevi. Och misströsta inte, är du inte en av dem som vinner just det här priset så har vi slängt in fem par bb hörlurar i prispotten. Då kör vi lite snabbfrågor med Håkan. Hela ditt fullständiga namn. Stig Håkan Mild. Du använder inte Stig så ofta? Nej, det, det, det gör jag inte. Men det är ändå mitt namn så att så är det. Vi har ju alltså haft möjlighet då i alla år att kalla Håkan för Stighå. Ja, så som det, inte gjort det. Ja, exakt. Det. Nej, det, nej det, det var väl tur för min del kanske. Ja, du har hört det förut. Stig nej, faktiskt inte. Stig påmild. Nej. Ja, eller hur? <laughs> nej, men de kallar mig, Ravvan kallar mig alltid Stig Helmer. Så det hade väl lite med det att göra. Jag det förstår då... vi. Mm. Hade han kopplat det då? Att du hette Stig? Ja, jag tror ja, ja. det. Jag tror det. Eller så han hade han sett tyckte, Eller så tyckte han att jag liknade honom, vad vet jag. Ja. Snällt. Ja. Ålder? Jag är 46. Längd? 1,82. Vikt? Uff. Oh. Ja, hemskt men jag är någon eh, 89 90. Jag tycker du ser ganska slank ut. Ja, tack så mycket. Jag jobbar på det. <laughs> vad vad, det, vad har vi pikat vi då? Ja, alltså, när jag kommer när jag börjar väga över 90 eh, 91 92 har jag varit några gånger då då börjar jag få problem och eh, med skärpet och få ihop brallarna så då börjar jag alltid. Då börjar alltid om jag är lite perioder och så där att jag Ja, eh, tränar och så går jag ner och så tycker jag att jag har gjort det bra Och då bör jag äta och dricka. Ja. Så ja. kommer det in en ny glassmak på jobbet. Ja, precis. Alltså det går ju inte att undvara det på något sätt. Men är Håkan Milds pikperiod så där runt 3 januari varje år? I, oh, nej, det vet jag inte. Det vet jag inte. Det är nog snarare när pikperioden är då precis eh, på sommaren efter eller på när börjar september kanske. När man kan ta en öl så kan 12 varje dag Typ exakt ja. alltså det är inte bra. Vad var matchvikten när du var som mest i bäst form i aktiva karriären då? Ja, då låg jag väl på 78 kanske. Ja. Var är hemma för dig? Nej, men det är nog alltså det var en ganska bra fråga, en svår fråga för jag är ju från Trollhetan och där har ju min familj och så så när jag kommer hem till Trollhetan så så känns det hemma, men generellt sett så är det ju där vi är nu i du är hemma stadionhallar också ja, så att precis. Säga. Ja. Vad kör Håkan Mill för bil? Vi kör Volvo i familjen Vad tycker Glimberg? Det är väl bra, det känns ju väldigt göteborst att göra det Jag skuggade ju Håkan På vägen hit ut <laughs> Och noterade ju då att du Då körde du en XC60 Med lite Polestar-logga på Är du lite fartåre? ja, det har väl hänt att jag kört för fort ett antal gånger kanske. Nej, men jag är det jag försöker hålla mig i Norgolunda i alla fall. Och Polestar är ju då för den som inte är så insatt som Glimberg. Det är ju Volvos någon sorts lite snabbare bil ja, trim inte var i firma kan man säga. Det har inget med, med exotisk dans att göra som det möjligen skulle kunna låta som. Om det är det första du tänker på när man säger <laughs> Polestar <laughs> så vet jag inte riktigt eh, Vad du har för referenser har Vad lyssnar Håkan på för musik? Jag lyssnar ju egentligen på allt Men om jag bara skulle välja så blir det nog eh, Typ Coldplay, och Oasis, Matchbook 20 mm. Lite den typen Då väljer Håkan låt i slutet på dagens avsnitt ah, Ja men det kan man göra Det är inte alltid de får göra det Men när man ja. säger rätt svar som Håkan ja, gjorde nu då, då får man göra det Om vi går in lite mer i fotbollsegmentet här då eh, Vilken är din skönaste seger med blåvitt? Oj En skön match var väl egentligen när vi vann kuppen. Erra gjorde mål i förlängning. Jag trodde det där kan det ha varit. 92 kan det ha varit det. Vi vann mot AIK i svenska kuppen på förlängning. Det var en ganska skön känsla. Vilken arena? På Rosunda. Ja, ännu skönare. Ja, precis. Har du varit med om något riktigt konstigt under de matcherna någon gång? Äh, jag, jag måste erkänna att jag inte varit med om sådär vansinnigt konstiga grejer. Det är väl att vi skulle spela en match i i Thailand Bangkok och matchen trodde vi skulle bara åtta och så när vi ska gå ut till plan och värma upp då kommer det ett annat lag två nya lag så vi fattar inte riktigt vad som hände men då var det en match före så var en match på en halv elva Det var det, så åtta var lika med elva liksom Typ, var... typ. och vi hade åkt långt tid innan för vi var också där var Roger Gustafsson som vi hade som tränare och han var noggrann på alla sätt så vi skulle åka väldigt tidigt för vi skulle undvika trafiken också. Ja, det. Men det var ingen trafik så att vi var väl på arenan vid halv 6 också. Så att vi var lång tid innan och så skulle vi gå ut och värma upp och så kom det två andra lag och så var det en till match och matchen var inte för typ halv elva och Hur? så. Har varit så lång tid innan. Det var en speciell speciellt tillfälle. Hur mycket brann det i skallen på perfektionisten Roger Gustafsson då? Ah, han var ganska cool då Men det kan jag tänka mig att det, det gjorde Han var inte nöjd, men han var eh, Synnerligen bra på att inte visa det för oss spelare Det var bara trycka en pad thai Och vänta igen så att man fick lite Ja, ah, kolhydrater Vi satte i omklädningsrummet eh, Ganska länge Extremt väl eh, Gjorde genomgång på fasta situationer Inför den här matchen ah, hade vi, hade vi. Det var samma match tror jag också Som Ulmer, de ställde upp precis Ölmö kasta inkast Och så ställer de upp Väldigt, väldigt nära hela tiden för att störa ja. Så han jag har säkert hört förut För han skallar ju den här killen Som låg framför när han kastar inkast Samtidigt Samma match var det också Vi fick reda på innan att eh, vi, Det var inte bra om man tog en thailander på huvudet mm. Och det första Stefan Lindqvist gör Det Tar han lite på huvudet och så drar han upp honom Efter, efter han har sparkat ner honom <laughs> Vann vi matchen? kommer faktiskt inte ihåg. Men jag kan inte tänka mig att vi har fått tryck i Thailand. Nej, jag tycker att jag hoppas inte det. Nej, det tror jag. Det är nästan vären avs i bortan. Ja. Är du skrockfull? Hade du någon sådan ritual i när matcherna eller något som du var tvungen att göra i någon speciell ordning eller så? Där? Jag tog alltid på mig vänsterdöja först, vänsterbeskydd. Det, det var det var det enda. Och det bara blev så eller? Ja, det bara blev så. Och sen blir det ju någon slags. Konstigt att man Det blir en trygghet med en trigger helt enkelt Det var så man skulle göra Höll du på med trash talk på planen? Jag tror det inte om du säger nej <laughs> Jag gjorde faktiskt inte så jäkla mycket Det kan ju varit någon gång När man tyckte att någon gnällde var gnällig eller något sånt där. Men jag var inte sån där Som vissa som hela tiden höll på och tjata Det var mer att man kunde be någon fara för få lyga möjligtvis Men inte så att jag eh, Bar någon Liksom Men du hade ju en ganska så hård och aggressiv spelstil ibland. Var det så att eh, motståndarna ofta var på försök att få dig att slöva till det där, där kortet om man säger så? Nej, det var inte heller. Det fanns vissa spelare eh, som var så, men det var inte heller så eh, jättemycket faktiskt. Jag vet vi mötte mötte Chelsea en gång och det var Dennis Wise och det var också en, det var inför en Europacupmatch för våran del. Och Chelsea var där, de har ju flyget över oss vi spelar på Ullevi. Och de hade ju varit på träggorna innan så de var ju bakföljare som sjuttarna att spela. Så de var inte så intressant den här matchen. Saker som inte händer idag. Nej, Nej det händer inte idag. Det hände de grejerna händer inte i alla fall. Då är Dennis Wise på mittan, spelar ju engelska landslaget och spelar i Chelsea och Wimbledon. Och honom var ju, för det var ju en jättestor match för mig, jag var inte så gammal heller då, så det var ju för att möta Chelsea och... och Dennis Wise också känd som ett av de större råskinnen, så att säga ja, i han, engelsk fotbollhistoria. Ja, han är historia. inte så stor, men ganska ful. Så. Ja. Han, han var ju på då att tackla och tacklade, sådär. Och uh, han blev ganska sur. Och så spelar vi och så, så fort jag gjorde en felpass efter det så kom han fram, för rågan låg ganska nära också, så sa you're useless. You're a bad player. Och så, och så var det ju vi spelar så hände det ju att man slog ett felpass till då kom man nära igen. You're useless. Why do you play football? <laughs> det där det är närmsta liksom någon har varit riktigt trash talkat mig och vad ska vara ärligt på det sättet. Tog du ett gult då? Ett taktiskt, <laughs> jag vet jag tog det. Alltså efter det är det ganska roligt. Då var jag ganska sur men så efter var det ganska roligt att vi var sex, där på någon nöjesresa att träffa svenska tjejer på fredagen och så på lördag spela en match mot oss. Ja, ja, och i efterhand så är det ändå kul att just den spelaren är den som har trash talk att dig. Ja, precis. Det är han som har det, gjort det mest han har. Det är han annars. och Vinidius som med ja, den gubbarna där Ja, exakt vad han Måste jag säga att nej, det var inte så farligt att uh, så mycket. Det var nog mer att man var arg och slängde uta saker Men just det här ständiga att någon kommer fram och berättar att du är värdelös eller det har inte varit så mycket. Men då måste jag ställa en följd på det för du du var ju en väldigt fysisk spelare. När du så här ska coacha andra i fotboll, kanske unga till och med brukar du då säga det så att kom ihåg att första duellen är viktig och markerat det är jag som bestämmer på mitten. Det känns mm. väldigt mycket håkakamin. Ja, men det är nog det för mig var det viktigt. Absolut, men det är en mental faktor att du ska gå in och vinna de första duellerna. Absolut. Om mm. det så gör jag lite ondare, vet du. Ja, men det, det får du göra. Den är ju nämen den är ganska viktig. Överlag, det kan man jobba in sig så att även om man får stryk får man inte I första duellen så får man ju inte gräva ner sig men ändå sätter du på något sätt standarden i matchen. Fotboll är en kontaktsport va? Absolut, en fysisk sport. Vem är den bästa spelaren som du har spelat tillsammans med? Jag har spelat med många jättebra spelare men jag brukar alltid säga Stefan Renfann har jag spelat kanske mest med. Och den kvaliteten som man har i sin helhet med både teknik och jobbar hårt och, och bra avslutare och bra passningsspelare. Vi ska säga det han har varit lite litet snabbare så har varit en värdspelare. Var du med i den här uppvisningsmatchen i Örebro här om året? Ja, det var. Då då, då ja. hade ju Stefanen Trots sin kanske lite begränsade rörelseförmåga och en jävla blick för spelet fortfarande. Ja, det, inte det, är... han. det har han. Du spränger av vilken sport han har. Om man spelar peddel eller vad det är så har han. Han har det naturligt bara. Så kallat bollgeni. Ja, bollgeni. Exakt. Och eh, nästa fråga blir givetvis vem den bästa spelaren du har mött är. Jag har också mött många bra. Min favoritspelare... Eh... Under alla år som jag tycker har varit fantastiskt Det är ju Zinedine Zidane som är bra Men den svåraste jag har mött Det är Frank Reichardt mm. Frank Reichardt och Dunga För det kanske inte de mest tekniska spelarna men du kom aldrig åt dem de var så otroligt fysiskt starka och flytta boll med ett tillslag och jättesvårt att komma åt. Reika har förutom också hade rykt om som att varit extremt smart hög IQ och, och såna grejer. Säkert, säkert, eh, otroligt duktiga. Jag gillar ju när alla de mest spelarna som typ vill hålla i bollen ett extra tillslag så här, De tyckte jag om att möta. Vi jag mötte jag inte jag Emery Zidane någon gång bara men den sättet var kanske inte samma men det, är, det är som man har verkligen känt så efter matchen det här var jobbigt. Det mötte Brasilien och Dunga och Frankrike här i Milan. Jag tycker ändå sin incidens då är högt tillser. Det är ju ah, nästan som man har fått så här, nästan hör mig nu. Så här, feelings för Real Madrid eftersom Zidane är det som tränare liksom. på den nivån. igen. Du gillar ju att spela med honom i FIFA bara en gång till den. Zidane ju. Ja. Fifa 98 var fantastiskt spel. Jag har ju också tagit ut om jag spelat Fifa. Ja. Håller du på något annat lag i någon annan sport eller i fotboll eller något annat som du har känslor för på det sättet? Ja, jag är ju den generationen så Liverpool är ju mitt lag. Så att det är det. Är du någon sån här badminton fantast som följer någon Gammal klassisk. Eller... <fört> Finns Nej. det någon som, ja, så, det. som du som brukar dra fäktningsreferensen. Har du någon favoritfäktare? I, i... <fört> <fört> men när man förr, jag är uppvuxen med, när all idrott var, visades på tv så såg man allt vilket det mm. var längdåkning eller tv-pucken eller backhoppning eller tennis eller vad det nu än var för det var, visade inte så mycket. Så jag har ju följt all idrott. Men jag inte haft någon favoritklubb på det sättet då, utanför Göteborg om man... Då är det Liverpool. Jag kan jag kan ju verkligen se dig sittaande i den här soffan och titta på fem milen, liksom en vinterdag också. Ja det skulle jag kunna göra, men det, det blir det väldigt sällan nu för tiden, men absolut, absolut. Hågan i 100% timanet Norberg. <laughs> ja exakt exakt. Det är då väl Körling va? Ja ja. Ja men nu ser du. O Liverpool det var något som bara blev då under tipsen. Ja, de var ju bra på 70-talet. Det var ofta som min min mormor på helgerna. Och det fanns inte så mycket att göra. Och då, var, då följde man ju redan tidigt på... Jag var inte mer än fyra-fem år egentligen. Och då kollade man på Liga fotboll och då var det ju Liverpool. Så det började ju nästan där. I det här programmet så tänker vi att vi fokuserar på spelaren Håkan Mild. Och så tar vi allt ifrån sportcheferi till glass i del två. Är det en bra idé? Det tycker jag låter som en utmärkt idé. Ja, men då börjar vi med Håkan Mild, fotbollsspelaren. Och du började spela fotboll i Trollhättan va? Trollhättans FK, ja. började spela som fem åring. Hur slaviskt följer du Trollhättans här idag? Ja, men jag följer ganska. Nu är det ju... nu har de slagit ihop klubbarna så det är ju FC-trollhättan. Men ja. de följer jag, det är. Jag. Det gick sådär va? Ja, de är kvalar. Det är inte klart nej ja, Det är inte det. klart men där jag var också allagstibut då, hur gammal är man då? Jag var 15. Ja. När jag gjorde och allagstibut i division dåvarande division 2 då, så så vill jag kan säga att det är division 1 idag. Då. Var du mittfältare från början eller var du förr eller? Nej, jag var mittfältare även då. Jag har egentligen alltid spelat mittfältare utom ett halvår att spela mittback i i trådansförsök och kanske var 12-13. Det är ganska intressant för ofta är det ju så att du är bäst så du får göra målen och sen så faller man ner att i banan. Jag, jag vet inte hur många mittbackar det är som har spelat mittbackar genom hela livet. Nej, nej inte så mycket kan höftern ord. Så kan det vara, men jag jag spelar ju centralt så att uh, och det var väl lite att uh, jag orkar springa även då, men jag gjorde ju uh, Jag gjorde ju mest mål i laget och sånt även när jag var mittfältare på den tiden. Mm. Då men då utnyttjar de kompetensen till max va. Man kan man kan hämta bollen ner i eget straffområde och ta den hela vägen upp till målet liksom. Då får man hålla sig i mitten va. Så så kan det vara. Eller så vill man vara med överallt. Jag spelar ju handboll också och då i börja spela ute men då var jag inte gammal 7-8 år men då tyckte tränaren att det Det är bättre att du står i mål För att jag var överallt på hela plan Så jag var i vägen Du sambade taktiken Ja exakt, så jag fick stå i mål Så jag stod i mål i handboll också mm. Hur riktigt det till när du hamnade i Blåvitt va? Jag, i och med jag spelade tidigt i A-lagsfotboll och sånt Så, så var Roger Augusta som titta på mig Och så blev jag sommarproffs 87 Och därefter så jag var med i juniorlandslag och sånt också Så att då gick jag över till Blåvitt Just 1987, då var det inte jättesvårt att övertala dig er, kanske Nej, absolut inte. Blåvit var ju då med tanke på UEFA-cupen så var ju det, det stora laget absolut. Jag hade andra erbjudanden också, men det var inget det var väl inte så svårt. Kan nu, nu är de ju preskriberade så vad var det som ville ha det då då? Nej, men det var både Öys och Elfsborg på den tiden. Jag det var och, riktiga lag. Ja, det, det var riktiga men bra. <laughs> men det, det var ju så då att många tyckte att var skru till IFK göra att man kommer inte få spela ändå liksom de köpte ju inspelare och hade inga tog inte upp ungdomar ändå så det var ju meningslöst vad skulle där Redan då alltså? Absolut. Hur gammal var, var du då? Jag var ju 16 när jag flyttade då. Man var ju flyttade ju något och senare eller ett halvår senare var kanske gör i så att, ja, 16 va. Hur lång tid tog det innan du fick debutera i A-laget i blåvit? Jag gjorde det på hösten där. Gjorde jag. Kommer du ihåg den första matchen? Ja, det var Älvsborg borta tror jag. Älvsborg borta i någon träningsmatch på hösten. Inför, jag tror att det var någon träningsmatch inför, att man skulle spela i kuppor och sånt och så var det lite skador. och Så fick jag hoppa in som vänster-ytmiddfältare. <laughs> ja. Snabb på kanten, gick det bra ja. då? <laughs> ja, men det är rätt okej okay, faktiskt. Ja. Och första allsvenska matchen? Kommer du ihåg det? Du, det gör jag, jag bander mig inte. Kan det ha varit ett inopp mot Halmstad kanske? alltså Morgan Rocha så det där. Ja. ja. Ja men du var kvar i blåvitt till eh, 1993 så då hade han då en hel del kul i den första säsongen i alla fall. Absolut, absolut. Det var det är ju det är ett grymt eh, utträppslag och så, vi hade bra lag också sen. 89 gick det väl lite sådär då, så där då och så och då var jag uppe i A-truppen. Så jag var bara ett år i utträppen och sen så kom jag upp i A-truppen en gång. Men 89 var väl inte nät nått fantastiskt år men 90 blev ju fantastiskt. Vad är det bästa minnet från den första tiden där i blåvita? Eller om du du får välja fler minnen. Ah ja, nej men äh, bara att komma till Göteborg och flytta från som kille från Trolltana när man cyklade till träningarna plötsligt så skulle var det så mycket större. Det är Göteborg inte så stort egentligen men men då var det ju jätte jättestort. Jag vet att vi missade bussen eh, första träningen det var jag jag bodde med en kille som heter på typ Bengt som och en som heter Kristian Andreas som vi missade bussen så vi tog ta taxi till träningen det var inte populärt men från var, från vi bodde på blända skata hissens packa på du uh, första var ja. inga på den tiden så skulle inga Inga spelare skulle bo nära avenyn för det fanns inte vara några avenykassan över så vi bodde ut på i Singeralla. Det var innan Instagram-tiden, då man skulle bli avslöjade. Ex, ja? Exakt så att nej men så var det. Ni kommer ju nu då märka att Håkan Mill för övrigt är definitionen av en hemvändare. för vi kommer nog komma tillbaka till IF Göteborg ett par gånger ju också va. Ja men så är det ju om man tittar bara i, i klubbstatistiken. Men det var väl en hel del framgångar på planen också under den här första tiden. Det var väl både SM-guld och Europaspel? Och... Absolut. Vi Som jag sa så var det ju ett grymt lag. Vi vann ju, vi vann ju SM mot Malmö i 88 första året. Och sen så vann vi väl SM-guld 90, 91, 93 med A-laget. Och kuppen också, där 92 tror jag. Spelade i Europacuppen också. Så, nej, det var ju... Det var ju ett fantastiskt bra lag på den tiden man jössla lite mer med titlarna va. Ja precis Nej, det var ju otroligt privilegierade att få få spela med så många bra fotbollsspelare. Det är nästan som Daniel Svensson Trum tidigare Trum i sin Flames han sa ju lite mer en gång så här, att när man började gå på blåvitt så det blev nästan inte kul för att man så här, de skulle vinna liksom. Det visste man sen, sen tidigare att så kommer det bli. Men så var det faktiskt eller <här> inte kanske tritt mer när man spelar så började så var det ju extremt härligt att vinna. Men sen när man kanske vann lite senare så blev det liksom kanske en mer lättnadskänsla än en glädjekänsla för att mm. ja, vi skulle vinna. Var det något av de här Europa-äventyren som var mer eller mindre minnesvärt? Ja, herregud. Vi, vi mötte ju Milan, Porto och PSV Eindhoven så det var ju jättebra lag. Och lyckades ganska bra i den gruppen ja, också? Ja, vi slog ju både Porto. Och PSV hemma och PSV borta Så vi fick stryk mot Porto och Milan borta Och hemma fick vi mot Milan också Och vad var då, om man väldigt enkelt snabbt kokade ner hemligheten Bakom att vi plötsligt kunde göra så här i ifrån Sverige ja, Det finns ju många anledningar till det Att det inte ser likadant ut idag Men men dels hade vi ju inte ruskigt bra lag Jag tror vi hade väl en åtta landslagsmän eller någonting i det här laget och att vi var grymt samspelta vi var eh, bra fysiskt och vi, framförallt så var vi bättre än många av de andra lagen på eh, det taktiska. För det, det pratas ju väldigt mycket om från Roger Gustavs tid den att liksom, det var en spelidé som man som man slänger som är det uttrycket som som verkligen satte press på de här större lagen på ett sätt som de kanske inte var vana vid. Ja, men så var det så var det ju. och eh, men ännu en gång så så, så, så så tränar vi mycket om det vi, vi tränar mycket lag kanske inte lika mycket individuellt men vi tränade mycket lag att det skulle sitta ihop och att när vi anföll så gick ut på ett speciellt sätt och när vi, vi försvara Det gör man ju även idag men kanske lite annorlunda. Man fick bättre betalt på den tiden på att spela på det sättet. Är det någon match bland de här som sticker ut som du känner att jädrar vad bra jag var i den här matchen mot just det här laget eller förstår du hur man är? <laughs> vad bra jag var. ja men du, Man kände att man har lyckats liksom. Man kände att nu kommer jag nog kunna ta nästa steg ja det här. Ja. Mm. Alltså jag tänkte i de barna så mycket gör det. var snarare att när vi gjorde när vi vann match gjorde bra med laget så var man ju ofta bra själv också. Så det var snarare PSV borta gör vi en, en riktigt bra match med tanke på vilket lag de hade där. Så ja, Romario var där. Bra. Ja, det var de hade ju fan Braiken, fan Tichlen, Antonoman så det var ju många bra spelare som som var landslagsspelare där som spelar i holländska laget också. Nederländska som man säger då Och sen så blev du proffs Som man kallar då Ja men det var du, man var ju inte proffs <laughs> i Sverige då På den tiden, så att då fick man ju möjlighet Att spela fotboll på heltid Så att ja, det gjorde jag 94 Ica. Får jag fråga innan du gör det Jobbade du extra under tiden du spelade i Blåvit Den första säsongen? Ja, jag jobbade på Ica, det gjorde jag Vilken Ica-butik var det då? Nej, jag jobbade på Icas PR-avdelning Jaha Du, redan företagsamsäg vid den åldern. där. Ja precis. Lagde du bakom någon sån stor kampanj i Fosikadan? <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Nej, det gjorde jag inte. Jag jobbade på förmiddagarna och eh, hjälpte eh, Peter Lander som han heter och eh, med diverse arbete. Det var inte så mycket eh, PR-kommunikation som det, man ni kanske tror, utan det var lika mycket vika handdukar och köra iväg saker, så att det var inte liksom inte på den stora nivån. Fanns det en koppling mellan ditt ykajobb och det trycket på bröstet som fanns på den tiden? Då? Absolut. Det men det kunde jag kanske ha åkt ut och tryckt de träningarna ja. någon gång då, under den tiden. Lite gräddfil in i i filmen så att <laughs> ja. <laughs> ja. Exakt. <laughs> Så nu går vi på proffslivet här. Förlåt, jag blev så nyfiken bara. Ja, men det får man bli. Ja. Och då ska man ställa vi, frågor? Det är, det är därför vi sitter här, vilka frågor du vill. Då kan man ju fråga också då vad är Servett i Schweiz för ett lag? För det är väl inte det som står högst upp på när man kollar Champions League idag. Det Nej, är det, inte. det är det inte. Du vet inte fan är som har ja, nu svor jag, jag, vet, jag bort. Nej, det är Servett, jag vet inte om de finns ens i allra De är möjligtvis i lägre divisioner för om jag tror de gick i konken för några ett antal år sedan. men då var det ju en stor klubb i Schweiz det var en av dem bättre. Vi vann ligan första året där så det var en bra klubb från från Genève där. Rominiga har spelat en gång i tiden och Mats Magnusson spelade också en gång i tiden så jag tror så att det nej det var en bra för min del och bra för min utveckling. Hur kom du i kontakt med den anrika klubben Servetta? Det var ganska lite roligt för att de hade fått tips om att åka titta på Stefan Ren men jag gjorde ganska bra matcher då så då, då tog de mig istället. Ja, han var mittte för det Stefan eller? Nej, han fick ju komma till Lausanne sen så han Var väl göj det. var mm. ganska nöjd ändå. Vem drog vinstlotten då? Ja, <laughs> det, det är ja, både Genève och Lausanne är ju väldigt nära. Det är ju väldigt vackra ställen att bo på mitt i Europa så att, eh, Stefan eh, båda drog väl vinstlott. Var det ändå ett steg uppåt med tanke på liksom vilket bra lag blåvit hade och vilka liksom hur bra Blåvit gjorde ifrån sig Europa och gått till ett lag i schweiziska ligan, förstår du frågan? Ja, absolut. Och nej, egentligen så var det väl inte det. Det som var är att man fick spela fotboll på heltid och sen ska man inte sticka under stolen att jag känner mycket mer. Få ju bättre lön naturligtvis. Ja. Men att få spela fotboll på heltid och få träna ännu mer och ha den möjligheten, det är klart att det var ju något som var positivt för mig som tycker om hela tiden försöka utvecklas men det var inte bättre än IFK och det var väl det som störde mig ganska mycket att eh, det var vi var trots att IFK Göteborg så kallade var semi proffs så var det mer professionell förening än vad Servett var så att jag flyttade hem ganska snabbt Ja det blev inte jättelänge i, i Schweiz va Nej det var det och det var en sån här grej att jag för min utveckling som fotbollsspelare så var det bra för att det, var, det blev en helt annan fotboll och du var mer utlämnad eh, själv och se till att göra bra saker och och karare du kan inte du fick inte likadan lika mycket hjälp av dina medspelare till exempel så för mig var det utvecklande typ lite vuxen <laughs> ja men det är också mycket tydligare kritik och absolut man blir nog helt klart mer vuxen efter den tiden Men nu när vi sitter här i ditt hem så kan ju Både jag och Jocke konstatera att det finns En liten prylfetisch i Håkan Mild <laughs> <laughs> var, Och jag tänker så här att när när du då Var det i gökuret? Nej, det det du, när, när, du, när du då liksom gick dit och fick eh, Rimligen bättre betalt Än vad en annan man i samma ålder Fick i vanliga fall Vad var det första riktigt onödiga Du då köpte dig? Jag köpte mig en bil köpte mig put event om det är onödigt men jag köpte mig en bil gjorde. Jag. Men kan borde det. Onödigt. Ja, <laughs> men det var det var ju ett så jäkla sexigt för jag köpte mig en Saab. Tobbjörn <laughs> köpte en trolle, pojken kanske. från trönet där köpte jag en Saab. Exakt, lite finare, lite större som liksom jag kände mig som. 45 då? Jag köpte mig en Saab 9000 Aero och den var skitfin, den var röd snabb. och den var sport. Ja, vilket vilket årsmodell var det? Ja, det var 9 nineti fyra kan det vara något som nihett ni femda och det var liksom så. Här. Häftigt bara Men de och de jag... piggstolarna i va? Ja just ja, det. Vilken kold var. Ja. Jag jag har en far som har jobbat med Saab hela mitt liv kan jag tillägga ja. henne så ja. Ja. Nej, det. Ja, det var det. Det är ändå någonting väldigt fint det är det också att när du ändå ska flasha där då på något sätt och köpa det som du då blir det en en bil från hemstaden Trollhättan det ja, blir precis. liksom ingen ingen Porsche eller något fräckt så utan då blir det den den coolaste Saaben du kunde Exakt. komma på. Fast jag måste också säga till Åkans försvar då att har man vuxit upp i staden Trollhättan då, och sett alla dessa bilar här rulla och någonstans alltid haft en målbild om att en ny Saab det är framgång då förstår jag utan tvekan att två karar som har gjorde. <laughs> nej men det var lugnt det var nog för så fekt som jag är kanske. Var den mappad från Trollspeed och allting då? Ja, det, oj tycker jag du imponerar jären. Ja det jag kommer inte ihåg det riktigt men då var det, men eh, jag sålde den ganska snabbt. Jag tyckte jag såg gammal ut i den bilen. Jag var liksom stor och sådär också. Ja, ja visste jag förstår. Men det var ingen Porsche då inget det var inte. Nej nej det var inte. Men... Jag, jag, jag, nej, det var inte det var det inte, det var det inte. Så det var en bil som var bland de första. Men bröt du kontraktet med Servett eller hur? gick ja, det gjorde jag det till. Det gjorde jag. Ja. Det gjorde jag. Och det också, någonting har väl alltid varit svårt att klippa den där navelsträngen till IFK. Och man tittar tillbaka och jag känner väl att min utveckling kanske inte var så som jag hade tänkt mig, även om det var väldigt bra för min den mycket mer teknisk fotboll och sådär, så att jag lärde mig mycket. Men just det här vinnarmentaliteten saknades tyckte jag. Du kände att du ville framåt? På något ja, sätt och eh, IFK var ju ruskigt bra på den tiden också, så att Men hur såg det ut när du kom tillbaka då? Var det fortfarande samma vinstmaskin? Var det fortfarande samma tränare? Vad hur såg det ja, ut? Ja, eh mm. Roger var ju fortfarande när jag kom hem och sen bytte man ju tränare då till 96, men det var ju fortfarande ett väldigt bra lag med att dit Niklas Alexandersson, Andreas Andersson kom också på den tiden. Stefan Pettersson var ju där också som nya jämfört med innan då. Så att, nej, det var ju fortfarande ett grymt bra fotbollslag. Hur såg det ut då i den här första eh, återkomsten till blåvitt eh, vart det några eh, segrar på planen? Ja men ja men det gjorde vi. Vi vann ju det året också. Och eh, 96 eh, var ju bara hemma ett halvår då och men då gick vi vidare till Champions League också slog Färjestad där på sommaren. Eh, från ungen va? Från unga ja. Mm. ja. Men vi trodde vi slog dem med 3-0 hemma och spelar 1-1 borta eller något sånt där. Hur känns det då liksom vad man gör för arbetet så får man inte vara med på själva kalaset sen. <laughs> Nej, visst det absolut det jag måste det att det kändes alltid lite grann Och som jag sa så har jag alltid haft eh... Det har ju legat varmt om hjärtat i IFK Göteborg i alla lägen men då då fick jag ju möjligheten att gå till Spanien så det var ju ganska stort. Ja, jag vet vi pratade med Marcus Berget i tidigare program och det året 07 då när han var så jäkla het ju då så mycket mål så men precis när guldet bereddes så satt han på bänken i Holland och fick inte ens visst inte var så hur det låg till liksom så att, då kände man Nej. sig lite blåst på konfekten där liksom. Ja, det kan inte tänka mig. Han har ju gjort det otroligt bra Markus att han blev nog ganska nöjd ändå han var ju ytterst delaktig i guldet också så. Att... Men jag kan förstå känslan. Tror du att Markus kommer hem till Blåvit någon gång? Man kan ju alltid hoppas. Jag kan alltid hoppas. Sen blir det ju så de här killarna där de är ju nu är de inte så gamla men när de är ut en 3-4 år till så kanske de inte har samma hunger och kvalitet heller. Så att man vill gärna att se dem att komma hem inom kort. Du är de lika gamla som de är också. Okay? Oj, är de så gamla? <laughs> Du hamnar i Spanska La Liga och på den tiden var det kanske inte det något som folk hade så stor koll på som man hade idag va? Nej, så är det ju. Man visar inte matcherna på tv på samma sätt så att, nej, det, det var det ju inte. Real Sociedad, var ni bra? <laughs> ja, vi var bra. Andra året så kom vi trea och första året kom vi väl sjua eller något sånt där men vi var bra. Var hur, bra, bra. Hur, hur bra koll hade du på dem när du gick dit då? Nej, det hade jag inte jättestor koll, utan det var ju de större lagen man hade koll på naturligtvis. Men jag kollade upp dem och, och vart det var i Spanien och deras historia och arenan och, och allt sånt där och var där nere också och på det verkligen en kanonklubb, kan jag säga. Det är ordning och reda och få fram många bra spelare och nej det är en verkligen fantastisk. För mig jämför mig idag så en spelare som en svensk spelare som hade spelat i ett lag som kom trea i La Liga det är som att som du sa man hade spelat i eh, Atletico. Atletico Madrid idag. Då. då hade man varit men efter Slattan så hade det ju varit en största spelaren då liksom. Men det fattar man inte riktigt på den tiden kanske. Nej, och det var ju Den tiden var det ju ganska många spelare som var ute och spelade i bra, i bra klubbar, mm. så att det, det var väl inte så ovanligt. Men det var ju jättekul att spela i Spanska Ligan, det var också extremt utvecklande för mig som fotbollsspelare med många maxlöpningar, teknik och... Hela tiden var fokuserad. Du kunde aldrig slappna av någonstans. Så att, jätte, Jättebra för mig. Nu måste jag ställa. Jag slänger in en lite så här udda fråga. Men jag passar på här nu. För du har ju varit i La Liga och då spelar du på mäktiga arenor som No Camp, och Bernabeu och Mestaja och så vidare. Vilken är den mäktigaste arenan du har fått beträda och spela fotboll på? Ja, Bernabeu är nog den som är mäktigast tycker jag. Det är en häftig arena att, att spela på. Där. i Valencia också eh, bra man har, får ju så här man får ju sån lite valda sanningar också lite i ja. ran när man har vunnit några matcher och gått bra ja, så precis. blir det en extra bra känsla och vi vann i Valencia heden två ja precis <laughs> ja. <laughs> Eh, och vi slog ju oftast eller ofta men det var tror jag vi hade problem med men annars så slog vi Barcelona Emma och de har ju rätt bra lag med. Många det... har ju det problem med att slå Hemla. <laughs> ja, men, ja men det är så. Och de har ju bra fantastiska lag med Raul och Gero och Mijatovic, och Zucker och Cedorf och på den tiden spelar ju Ronaldo och Rivaldo och, eh, i, i Barcelona och, eh, otroligt bra spelare. Så att få möta dem kontinuerligt ut och då in det är klart att man blir bättre. Men hur går det till då när ett lag som ändå är på den här nivån då som Ciudad var då när de värvar en, en du får väl säga ganska brunke med deras mått med ett mittfältare från Sverige. hur, hur fan gick den integrationen till? Ja, men det är ju lite spännande faktiskt att de hur de tänker för de spelar ju ett klassiskt spanskt fotbollsspel på på den tiden man hade fyra mittbackar, två centrala mittfältare, en offensiv spelare framför så har man två spelare på kanten. En kant var gick väldigt brett och så på den andra kanten så har man kombinationsspel ytterback, yttermittfältare. Och ja, de vill ju ha en central spelare då, som som orkar spela tvåvägspel. En av centrala spelarna hälls så ganska centralt hela tiden och spelar mer defensivt så vill man ha en som orkar springa fram och tillbaka som var delaktig. Då. Och då hade de letat ganska, my ganska mycket och Real Sociedad på den tiden hade de inga möjligheter att betala hundra miljoner för några spelare. Så att, då var de och, och tittade, det stod mellan mig och en kille från Tjeckien som heter Bejbel som var bra, han gick senare till Atletico Madrid och så valde de mig vilket jag är glad för. Så din liksom uppgift där det var att uh, städa upp all annan skit här som vi har luckat uh, <laughs> rivan ner liksom när det anfallit. Nej, nej, inte bara det men den som en som klarar av att spela tvåvägsspel som äh. orkar att springa och kunna vara inne i straffområdet men ändå kunna försvara i straffområdet också. Den som själva speluppbyggnaden stod ofta den andra mittfältaren för det till grann Bra heat map hade du haft om de hade haft det då på den träningen. Precis. Lite Gustav Svenssons föregångare får man säga. Ja, Gustaf det passat bra. Han är kanske han är nog mer defensiv än vad jag var i och för sig men det har nog passar ganska bra. Jag skjuter in i mitt du har sjunkit ner lite Ocke. Så ja. jag så ja, så. Så sänker mm. Hej Ocke. Hej. Ja. Hur blir man uppskattad i Spanien som svensk ganska udda fågel ändå liksom och även till spelstilen då ett sånt här tekniskt lag. Vad tycker folk på läktaren? Ja det är väl det är klart att det är säkert roligare om man hade spelat som Messi det tror jag. Ju. Men där uppe var det ganska norra Spanien, Basken som det här var i. Är ja, det om man då litar annat, annat tänken kanske i södra Spanien så att det de uppskattar alls hårt arbetande fotbollsspelare. Du kom undan heller på sämen, men precis ja, exakt. Utifrån. Ja men det ryktas väl om att du till och med hade en egen fanklubb den här. Ja, fast, ja, absolut. Det hade de, det var många som hade det i och för sig, men det hade jag, ja, det hade jag. Så, Vad hette den? Ja, Peña Mild eller Penja Håkan eller något sånt där. Ja, det ser. Kanske finns kvar på mm, nätet, ja. Facebook två år, framgångsrika år i Spanien och så tillbaka till IFK Göteborg igen. Var det bara det som hände på planen som låg till grund för att du kom tillbaka till Göteborg eller var det annat också där? Nej, det var det var privata skäl faktiskt. Jag hade det jättebra i Spanien och som sagt det var väldigt bra för min utveckling som fotbollsspelare också. Så att Där hade jag gärna varit kvar längre men nu blev det så att, att jag flyttade hem. Och det är ju aldrig fel att flytta tillbaka till IFK Göteborg heller så att Det kan man inte göra nog många gånger. <laughs> ja, det kanske, det kanske i mitt fall kanske är för morgon. <laughs> men då kommer du tillbaka till blåvitt 1998 och någonstans i den vevan så är det väl slut på sötöberäddsdagarna om man säger så i form av dominans i Europas spel och, och, och prenumerant på SM-guld. Ja, men så var det ju, det var det 98, så jag tror 97 kommer man tvåa och i och med att man hade vunnit så mycket så blev det väl lite panik kanske i leden och så började man satsa ganska kraftigt och man fick inte betalt för det heller. Och ser man på hur, hur organisationen var och ur spelarperspektiv så, så var det ju ganska många spelare som hade spelat i många år som låg på en ganska modest lön och det kom det nya spelare som tjänade väldigt bra och jag tror att ledningen hade ganska svårt att få till harmonin i gruppen också över det så att Där började väl spiralen lite grann där man började bli missnöjd och kanske inte... Folk som kände sig lite förfördelade liksom. Ja, men så var det. Och man tappade väl kulturen lite grann där. Man har varit med och byggt upp någonting mm. stort ja. och så plockar man in någon fräck kille från Skåne och så... Ja, och det är ju inte deras, det är inte deras fel eller deras problem om de får bra betalt. Men man tappade kulturen, man glömde av där lite grann vad det var som gjorde att man var bra och så gick det såg det ut för så att säga. Ja, men jo alltså med mig kom ju aldrig upp där och det blev ju en ond spiral att det läckte ut väldigt mycket pengar och, och man hade en, en kostnadsmassa då som man inte man inte klarade av så det det är ju följelsen naturligt. Och detta kulminerar ju någon gång på planen 2002 med att vi håller på att åka ur allsvenskan helt enkelt. Ja. Ja, det var ju nära. Vi vi klarade precis när vi slog eh, västra frönder i kvalet. Det det. Dessförinnan så har du varit ute på italien lite en annan avstickare. Avsticka vägen vägen till. <laughs> ja, här är ju Lat inte klokt. Men var, var spelar det. vi då? Jag spelar Wimbledon och det var faktiskt så här att eh, jag eh, fick dispråk, akut dispråk. Eh, vi mötte hade så himla ont i ryggen nacken och vi skulle möta Aik på måndagen så på fredagen var träning jag fick gav till tio minuter. Och på lördagen så var vi träna eh, träningsfria och så på söndagen var det lite bättre jag få ta tabletter och så där, men jag trodde nog att jag skulle kunna spela mot AIK. Så mötte vi AIK hemma och eh, vi vinner med 1-0 och eh, jag nickar in den men ja det är det så var ju en väldigt god känsla att vinna den här matchen men eh, efter matchen där också ruskigt ont och eh, gnällde så Leif Svärd, läkaren skickade mig till, till eh, någon specialister nackpetlist och då röntgade jag mig och då fick hade jag det akutiskproxi opererade mig på torsdagen eller något så. Oh, ja, ja. Och det var ju bara en liten anekdot i det hela men eh, efteråt så så var det under bossman också. Var ju ganska så IFK ville inte skriva ett avtal med mig. Då och jag blev rätt sur. Jag tyckte att eh, dels var det för Bosman och dels var det också för att eh, man visste inte att jag skulle bli frisk på diskplocket. Så de man väl liksom inte chansa på att spela. Eller på att spela äh, som man kanske inte hann äh, med då. Precis, ja precis. Och då blev jag ganska grinig så att jag tyckte den här men skit då och då eh, lette jag nya klubbar. Men jag blev ju frisk ganska snabbt där ändå. Vem var sportchef då? Ja, vem var det då? Kan det varit Bosgrensel? Mm. Kanske? Det är Nej, du... man hade ju inte sportchef på den tiden Man hade en mm. en, en en klubbdirektör mm. Så att det var inte det var ju en och samma person så det var inte någon sportchef eller liksom. Exakt. Ja. Så då blev, hade jag inget avtal så att, då fick man ju som sitt hus och då var man ju professionell spelare också. Jag man inget avtal mitt på sommaren så vi på ett lätt arbete och det gjorde jag. Hade du ändå en agent? Ja, ja. Det hade jag. Det hade jag. Så jag hade lite olika erbjudanden och mindre drömmar alltid varit att spela i Premier League. Nu var ju detta championship då, men det var i England då, och få den möjligheten så. jag skulle inte säga. Den? Det känns så skönt också så här att men IFK var inte sugna så att jag, jag gick till championship istället. <laughs> det var en annan tid. Det var en annan tid. Ja, men visst var det. det. Vi stod var det. det så. Att... Wimbledon är ändå en klubb i total samklang med Mills aura. <laughs> ja, det kan man ju tro, men så var inte Wimbledon då, men. Innan så var det det. De var ju the crazy gang och de spelar en väldigt direkt fotboll och sådär. Men det gjorde de inte när jag var där. Jag tänkte Är du den näst hårdaste spelaren efter Vinny Jones som har varit i Wimbledon? Det är ganska många tuffa spelare som har spelat där så att det, det fanns nog fler. Sen om man ska ta de sista åren i Blåvita Så tycker jag i alla fall som supporter att det blev kanske ett litet konstigt avslut på någon Royal League match med någon så blåställ här och jag tyckte det var ja. det var lite undan hela hur det slutade där för jag tyckte det, var, det blev inte inte värdigt resten av karriären och, och, och på något sätt i klubben hur kände du själv med den här grejen Nej, jag tänkte inte så mycket på det det var ju en väldigt speciell tid då, med 2005 med tanke på skatte skatteherva etc alltså det var ju speciellt man försökte nog göra någonting väldigt gott och väl som visst kan kanske blivit lite annorlunda visst men de man försökte nog göra väl ifrån sig. är det 12 år sedan vi stod och skrek att du skulle komma ut och göra en glidtagling det kan det vara var tydligen folk alltså det är helt då sjukt. kan inte ni vara gamla i <laughs> <laughs> Ja ja, men du känner ändå liksom med, med allting i Backspegeln att det det det blev det blev väl ändå ett avslut på karriären som du kan känna var okej. Okay. <laughs> ja, Nej men jag tänkte inte så utav det ja, Då var det ju liksom det var det bestämt att jag skulle börja jobba som sportchef och då var jag så fokuserad på det så liksom. Det är nästa grej och nästa ja, grej och exakt. nästa jag grej. Ja exakt. Jag är inte någon nostalgi, käre så att jag tänkte bakåt så mycket det är jag inte. Och Håkans tid som sportchef kommer vi beröra i avsnitt två av BB Ford med Håkan Mild. Ja, och det är väl där många, många lyssnafrågor ligger också kan jag tänka. Vi eh, har inte berört landslaget någonting. Jag har fått rådet eh, så här, fråga inte Håkan Mild om straffen 94. <laughs> jo, det får så nu frågar jag Håkan Mild om straffen 94. <laughs> ja, absolut. Och det är nog en av de mest vanliga... Frågorna jag har fått genom åren och hur det kändes att missa straffar 1994. Då tänkte jag inte så mycket. Jag fick ju lägga straff. Vi har ju tränat innan. Jag brukar säga det att vi har ju tränat innan eh, på eh, innan eh, det kunde bli en straffläggning. Då. Och då satte jag ju alla mina straffar. I och för sig var det på Ravelli ofta. Så det kanske inte sägs så jäkla mycket. Men, men eh, jag var ganska säker på när jag steg fram där och ska eh, slå den och Hade en idé hur jag skulle skjuta och finta ner målvakten i hans vänstra hörn och så skulle jag lägga den mer i mitt vänstra hörn. Men jag fick för mycket fot under bollen och kanske tog i lite för mycket också. och kan ha varit en viss adrenalin och nervositet också men jag var ganska säker när jag gick fram dit och att jag skulle sätta den. Sen blev det ju inte så. Direkt efter så så tänkte jag ja men det är inte mer med det tills jag kommer till mittlinjen och börjar inse att vad fan. Tänk om vi förlorar För det är ganska klassiska bilder Från den här VM-krönikan De bygger ju upp det väldigt stort också Med att du ville lägga första straffen Varför ville du göra det? Ja, det är också en bra fråga Jag vet inte varför jag ville lägga första straffen Det var något sånt där att jag hade. Ja men jag vill lägga första och så. Ja visst du får lägga första. Det, det finns ju en så rolig historia bakom det, eller hemskt kanske. Jag en vän som heter John Gustafsson hade en grej. Genom många år när vi var nere och sköt straffar på varandra på ekenplan när det var det avgörande så skulle den ena syka den andra, varpå man sa kom igen nu, du är Håkan mig. Men det är ju lite intressant att det har blivit en så pass stor grej av det som det har blivit eftersom vi vann ju matchen. Ja. Då brukar ju sånt glömmas av, men är det kanske lite, lite eget fel att du har varit lite det lite, lite tvärmer den saken hur menar tidigare. du det hur menar du nu nej men folk har du folk har ju faktiskt sagt det frågar inte om det där då blir hakan sur och det är en mm. sak som man har hört väldigt många gånger det känner jag faktiskt är det, inte är det, är det en det myt alltså ja det vill jag påstå jag har alltid svarat på den eh, då vet vi det hakan pratar. gärna ja. ja, nej. <laughs> nej, det det, det, det jag inte. men det är den frågan jag får eh, mest alltså för det är ju uppenbart så är det ju någon, någon slags jobbig känsla där någon kan sätta sig in i det då, att gud vad jobbigt det måste ha varit och missat en straff i det läget för att hade vi förlorat straffläggningen ja. då jävlar liksom då hade det inte varit så så kul men nu, det borde ju blivit en liten parentes men det är märkligt hur hur saker blir liksom ja, det, men det var ju de flesta satt i sina alltså, mm. jag var ju den enda som missade från Sverige mm. och de enda missade ju bara två så vet inte om ni kan ha med det att göra men annars är det ju, herregud Är det... I sam samma VN som missade Roberto Baggio Franco Baresi etc. så att det, Jag brukar säga det. Bra sällskap. Det, det finns eh, fler fotbollsspelare som har gjort det. Då. Men det är också så här, det här den här straffläggningen tycker jag generellt tar så enormt mycket mer uppmärksamhet eh, om man egentligen ser på att det var ett fantastiskt bra mästerskap Samtidigt så är det ju andra människor som har byggt sin karriär kring den här straffläggningen. Jo, han har varit uppe här innan va? Han har ja, varit uppe. Men, herregud, jag brukar säga det faktiskt, att han ska tacka mig ganska mycket. Ja. Men innan VM så var det ganska frågasatt var ju Thomas Ravelli. En fantastiskt bra målvakt för övrigt. Men han var ju ganska frågasatt och efteråt så fick han ju brev i sopsexvis liksom. Och det är klart att hade han inte rädda straffen på det sättet som han gjort så så är han säkert det är inte. Det är hela dramaturgin samma... ja, som det. bidrar det är till det. det. An det, är det. Andra är intressanta alltså, rykten runt henne är att Roland Nilsson går fram och blundar och skjuter allt vad han kan. Och jag tänker Larsson egentligen tänker lägga den på andra stolpen. <laughs> ja, det, det vet jag inte. Men de satte dem och sätter man dem, dem så är det bra straff. Men jag tycker ändå då, vi måste ju någonstans här för då kan vi ju zona ner det till att Hade du inte bränt din straff så hade Thomas Ravelli inte varit den Thomas Ravelli som han är idag, eller hur? Nej men det finns absolut bitar där. Tänk om, ja men så är det ju hade jag satt den när glömmer, han hade ändå blivit den. Men där ni kanske inte blivit på samma sätt så Det var svårt att se. Så att vi är ju väldigt jag är ju väldigt väldigt glad för det hade skull. inte gått runt skolklasser och sålt fanskalsånger. Nej, precis, exakt. I sammanhanget ska man ju också säga att i den här matchen så finns det ju en annan ganska uppmärksammad sekvens som är den här frisparken som Sverige tar ledningen med till 1-0. Vem är det som lägger den frisparken? Ja. Ja, precis och då den hade vi tränat på ganska Det är så du som slår <laughs> ja. frisparken. Jag vill kunna ja. få fram ja, det precis, här exakt. Det, det tänker man kväll. inte på på samma sätt då. 23 år sen. Ja, men mm. men visst vi hade ju tränat på den innan och hur vi skulle göra och så där. Det har väl gått så där och så blev det så bra på på matchen att det blev så perfekt, men egentligen så skulle ju Brolin spela snett inåt bakåt man kört själv. Jag försöker ju bara göra någon sorts bakvänd matta här att om, om man säger så här avgörande fasta situationer som du slår så har du ändå 1-1 med dig själv ja, men, det själv matchen Ja, det var väldigt väntat där ja. ja. Man kan se det så kanske. Han bygger karriärer och fixar frisparken Ja, exakt. Ja. Ja. Vi ska strax gå in på lite lyssnafrågor Men eftersom jag lyssnar själv på podden Så får jag väl också ställa en lyssnafråga, eller? Du är typisk <skratt> lyssnare Ja. En ge gemene babyfodd-lyssnare Min fråga är så här Xavier De Pedro, The Story Vad var det som hände där? För plötsligt så så kommer det en fotbollsspelare Till till IF Göteborg Som är på en helt annan nivå Framförallt i passningsfötter och sånt där än uh, man någonsin har sett i Allsvenskan, kändes det lite som va, Det var ju en kille från uh, din uh, utlandskarriär i uh, Sociedad va? Ja, jag spelade, jag spelade med Javidio Pedro i, i i Real Sociedad Och han var ju jättestor i ja, Spanien då, han spelade i Spanska just, landslaget och... Fantastiskt spelare, ja. så När eh, Mats Persson sa att han kanske skulle komma till IFK Göteborg så jag, nej, skämtar han ju. I och för sig hade ju hans karriär dalat lite där då, men ändå att han skulle komma till IFK Göteborg och nöja sig kanske med, med allsvenskan och spela i Norden och med den ekonomin som var där så var det men, lite förvånande. Men du så låg så jag, inte bakom det här på nej, jag något sätt? Hade, nej, absolut inte. Jag hade ingen aning att han var på väg till oss förrän Mats Persson sa det. Sen frågade jag ju lite om honom och sådär då men så här är kan du få hit honom så det är ju, det är ju fantastiskt sen då visste jag i och för sig inte att han hade 12 kilos övervikt när han, när han dök upp ja men han hade väl lite personliga problem så att säga ja. om man generaliserade det så bara ja, liksom som så så var... att han hade dalat lite i cykel och så där. så så var det ju så var det ju. och det var, ju, det var ju tråkigt för en bra skäv Pedra det ju varit fantastiskt bra i allsåskan mitt minne är ju en eh, en träningsmatch eller en B-lagsmatch kanske mm, det var en B-lagsmatch. Det trodde jag på gamla ja, gamla Ullared. Exakt. Ja. Och våran spelare det den matchen det var ungefär så här, Håkan Mill tar bollen, springer till Javier De Pedro och passar honom och sen så slår han en helt brilliant passning ut med kanten. Jag, jag, jag kände själv då Nu kanske man hade byggt upp det här. Till helt orimliga proportioner Men jag tyckte att det kändes som att han slog bollar Med någon sorts backspin Som liksom la sig framför ytten Och som bara rullade den tillbaka in på foten bara honom jag, jag, jag kände själv att jag har aldrig sett något liknande Det måste ha varit en mycket, mycket speciell match <laughs> Ja, det var en mycket speciell match Sen tror jag det är lite överdrivet det Nisse, För det är fler än du som har sagt det På det sättet att det verkade vara så Men det kändes som att du verkligen ville visa upp Titta vilken ja, gubb detta det, är liksom Ja, men det är du är, är verkligen det är, ganska, det är bra gjort av det här att du kan se för han var verkligen att han kunde faktiskt lägga den bollen så att nästan bollen halvdog lite grann så Ja men som är... en golf ja, ab absolut pitch, det är just den vänsterfoten det är, jag har aldrig jag har aldrig spelat med någon som har den foten hade han kunnat göra det idag på nya moderna underlag där han inte kan gräva ner foten lika långt. Det vet jag inte, men det, det, det, det jo, kände, hade du chansen chans att fördöma Konstgren Ja, och... ja, men det det det gäller som match matcharena så tycker jag definitivt att Konstgren inte ska vara där, men han hade särklöstt också. Ja, det var synd att inte det höll hela vägen som det skulle göra. Nej, han var han var för chock helt enkelt. Ja. Är det dags för lite lyssnafrågor nu med Håkan Mild? Nu kör vi på dem. Bästa segmentet. På BB-pods Instagram-sida så frågar Thomas Stahl Vem hade du som förebild eller idol som barn? Jag hade... när jag På IFK så var det Tor Holmgren och Glenn Strömberg var ju mina idoler som barn. Sen hade jag ju naturligtvis, när jag spelade i Trollhättan så hade Jocke Jensen i Trollhättan. Såklart. Så spelade, såklart, alla vet vem det <laughs> Eh Johan PL8 frågar också på Instagram. När var han som bäst i sin karriär? Jag tror egentligen att jag var som bäst en gång eh, 98 99 eh, ur ett tyvärr så var inte vid så kanske så framförallt cirka IFK då men eh, någonstans där så tyckte jag att jag kanske nådde någon peak. Över kanske som, som hade störst påverkan på spelet Man har sett som enskild spelare ja vet inte det här, det var alltid svårt att själv Men när man känner att man är vältränad Och man är stark och inte har någon, eh, Att man får kämpa varje match Om man har krämper eller något sånt här Så det, det var nog vid den tiden OlliCha99 frågar på Twitter Under hashtag bb Bra Snyggaste målet i spelarkarriären Du, gjorde ett ganska snyggt mål Mot Läckpåsnan i, I Champions League-kval 92 Hur gick det till? du fick bollen och drev den framåt och drog på ett ett skott jag gick rätt bra nära krysset ribba in. Det figurerar också något mål på nå YouTube mål mot Brännbild där som var rätt snyggt. Bra skruv Ja, ja precis, ja. Mm. Passning från Sella. Däremot så kommer jag ihåg också. Det här är också en myt som jag har för mig själv då att i slutet av karriären Så försökte du cykla in bollen Väldigt, väldigt ofta Vilket, in... ofta, det jag... vilket det inte Vilket inte alls var i samklang Med den här ryggproblem Nej, Så då måste... kände jag Han har någon sorts hemlig dröm ja, Om att exakt. sätta en bicicleta ja, Var men, det så? Ja men när du säger ofta Då måste du bli överdrivna saftigt Hur många gånger tror jag få chansen att göra ja, det? bicicleta Ja men det kanske var det alltså, i alla mål... fall tre gånger Under en kort tid <laughs> ja, under två mars Nej fy fan vilken valt sanning Någon gång kanske jag försökte i min Men du, du sa topiska... att tall den någon bissa eller nej det gjorde jag aldrig det gjorde jag aldrig faktiskt. synd ja vad synd där är han gjort <laughs> <laughs> eh, Daniel Hallonqvist frågar på Facebook här vad är egentligen hans personbästa på 800 meter 800 meter vet jag inte jag sprang eh, 1500 på 4:12 och, och jag sprang väl tre kilometer på nio och sjutton är något som bäst. Och varför jag tog med den här frågan egentligen det är ju också för att det finns ju också en myt om, en, om något bip-test ja. som du ska sägas har sprungit ut och jag ja. vet inte ens om det var liksom så det funkade att Nej. man kunde göra det. det praktiskt Nej, jag... det, det går ju i i i tekniskt går det att springa ut i. Jag tror och, inte det går praktiskt. Och för dem som är yngre så är ett beep test det är väl att man springer fram och tillbaka över en gympasalen med en pipsignal som blir som kommer med jämna intervaller. Ja. Och att till slut så funkar det inte längre. Man får typ så här 7 kan man få. Det är Inte kul i alla fall. Det är inte kul. Nej, det inte alls. Berta det... om beep testet? Ja, jag var faktiskt på en landslagssamling. Jag var inte så gammal. jag var väl 19. 15-20 kanske Och då hade vi det bip-testet Och då sprang jag Jag sprang långt men jag sprang inte ute Men du var bäst jag på var samlingen bäst, Ja, jag var bäst på det ja. Frågan är om vi ska klippa bort det eller inte då Glimban för vi kanske ska ändå ha kvar den myten. Nej, lyssnarna får höra sanningen. Ja, den den är den, är, den är också en av dem. Mm. Alltså den missar straffen i de frågorna jag får mest och det är, så den myten är redan borttagen ja. på alla sätt. Det är klippt bort. Mm. <laughs> Sista frågan. Är det sant? Det är sant. Robert Rigo frågar på Facebook. Har han fortfarande kvar märke/r efter Pauls Goals dobbar? Och det är väl också en fråga som du får ofta kanske? Ja, den får jag ganska ofta också. Ja, det har jag. Så det ser ut som en eh, rejäl cellulit i höften. <laughs> kan vi få en bild på det? <laughs> nej, nej. vi får använda de gamla som figurerar ja, på precis, nätet. Precis exakt. Ja. Finns det det? Ja, Gud ja. Herregud. Du får, du får googla dig själv du kommer hitta mycket obskyrare saker. Det, det låter inte bra när jag visade upp den något skumt tillfälle. Det var väl en trevlig första del med Håkan Mill så här. Det är det. Det finns mycket historik kring den här spelaren. Eh, innan vi bryter här bara så vill jag bara ta en liten eh, extra shoutout här då. Ja, gör det. Eh det är så det finns ju ett program på TV4 som heter Idol. Känner jag inte till. Det finns en kille som heter Noah som är med där som är jättestor blåvetsupporter. Han står på kommandobryggan och han har till och med spelat i de blåveta ungdomslagen. Och vi tycker att han har en lite taskig situation där uppe nu. För I samband med att Malmö nu vann eh, Något guld eller vad det var de pratade om Så eh, har de promotat en annan deltagare ganska hårt Han har fått uppträda med två stjärnor på bröstet Och han gjorde om eh, Håkan Hellströms låt till någon sorts Malmö-variant Och den här veckan ska de ha någon Malmö-tifo-grejer i publiken Medan Noah inte får ha någonting med sitt hjärtas lag Kan vi ha det så? Nej, jag tycker inte vi ska ha det så Så en, en uppmaning till alla babybolds lyssnare kan ni inte på fredag kväll som det är fredagen den här podden släpps Bara ge honom en röstning så han får klara sig kvar. Så ska vi se om vi kan bygga bort det här jävla Malmö-fokuset på bästa sändningstid i TV4. Det var bara den lilla grejen jag hade. Det är liksom den blåvita fighten som finns kvar att ta i år, menar du? Ja, men vad fan? Vi kan inte låta någon kille bli överkörd av Malmö FF i Idol. Det håller faktiskt inte. Nej. Så ta en koll på våra sociala medier Där slänger vi ut eh, vilket nummer man ska ringa och rösta Så behöver ni inte titta på det ens Bara rösta så vi slipper Malmö dominansen där Då ska jag också pusha en grej Det är så att IFG Göteborgs U19-lag Spelar SM-final mot Elfsborg Nu på söndag på Borås Arena Och jag tycker att det är viktigt att vi som kan åker dit Och verkligen stöttar dem Så de får se vad som kommer skall Det är bra, vi greppar efter de hamstrål vi har kvar här i den här säsongen. Idol och våra ulag. Ja, Så är det. Tack så jättemycket för att du ville komma hit Håkan. Vi ska inte glömma att pusha våran sponsor Design at Work. Gå in på Design at Work på Facebook, gilla deras sida och hitta den produkten du hade velat trycka. Så har du möjlighet att vinna varor för 2000 kronor från dem och ett årskort på IF Göteborg 2018. Jag älskar att du att du ändå tackar hocken för att han vill komma hem till sig själv. Ja, men det är inte är alltid trevligt att vara här. Ja, och när vi ändå sitter då hemma hos hocken och hocken nu då får sätta på vilken låt han vill på stereon. Vilken blir det då? Då blir det Push med Matchbox 20. I don't know if I've ever been really loved By a hand that's touched me And I feel like something's gone again And I'm a little bit angry Oh, well, this ain't over No, I'm not here Not while I still need you Rather, You don't hold me We're we'll not changing Yeah, we just might feel good I'll hold up, we'll shoot me around